Paçia dhe mshira e Allahut mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam familjen shokët e tij ata që e pasojnë me të mirë deri në ditën e Kiametit. Ne lësojmë për një ligj prej ligjeve të Allahut në tokë e cila e ka emrin Urimi i Allahut nuk është gratës mirat Allahu e Allahut subhanahu wa taala nuk jan ngratese vllazër nuk jan pa çmim kanë çmimin e vet madje a dje çka është meranci për neve për birin e Ademit është vetë disomi të jemi të vetdashëm të bindur për që në se indent që na rrethojnë se kanë çmimin e vet nuk jan ngrates nuk jan potholla Nuk janë pa kompenzim, pa tjetër duhet t'i kompenzojmë ata. Dhe duhet t'a kuptojmë ata se kompenzimi në këtë rast nuk është me t'holla. Në shumitin e rastëve është me diska tjetër, prejsejnë dhe vëtë shmush me që Allahu nëj ka falë dhe nëj ka dhanë. Andë kjo është apelë vëzër, derte onë, derte ju, derte zdo musliman, i cilin dëzjon këto fjarë, dhe të disomi, nga se gjenneti Allahu subhanehu e ta, la është ishtrajtë, Si kërë që ka thonë i tërgumë i jonë sallallahu aleyhi vësallem Ela in në sila atë allahi ghalieh Ela alla in në sila atë allahi lëgjenneh Me të vërtet, artikulli allaut është i shrejt Me të vërtet, artikulli allaut është gjeneti E gjeneti allaut në tokë është uzzimi Pra nda e titulum ta se uzzimi nuk, nuk është gratis Allahu me drejtu edhe qëtë në hytë bështë që e thëjna në fillim E kanë e uzzon, Allahus, kakush e lajthit E kanë e lajthit, Allahus, kakush e uzzon Aja shë gjenet i Allahut në tokë Dhe dhëvijimi Allahut në tokë Kër njerëju e meriton dhëvijimin dhe lajthitjen dhe daljen nga rrugën Allahut Allahut në rrujt përja shë gjenemi o blazar Allahut në rrujt e shë gjenemi Andaj nga i cili gjenemi kë kërkëm brojt e Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam Dhe e kalut Allahut në gjëllu ala që Allahut mësë të ja lajthit Mës nga se këto zemrat që na i kemi rëtullohën shumë shpejt, këto mendinë në që i kemi janë shumë të dopë të rëtullohën shumë shpejt, dhe nuk kuptojnë dhe dalin një ashtarugës Allahu Subhanehu e Teala. Andaj, ajo që i dërgumi Allahut Muhamedi sërallahu ari, edukoj në medine, në medrejsen e vetë, në gjamin e vetë, në gjihadin që e bani, në thyrjen që e bani, në sakrifica që i bani, sërallahu ari, edukoj në medine, të gjitha i bazojnë mbi këtë regullë se nuk janë gratis o vlazër. Madhja dhe sahabët e kishin kuptu se këto sejnë dhe nuk janë gratis. Madhja o vlazër, jashtë asoqin ata e kuptu se nuk, nuk janë gratis. Kishin nderin, ishin të nderum dhe e konsideronin vetën se kanë nderë kër i pshin sejnë dhe për Allahun, subhanu wa ta'ala. Kër e pagunin, cekun, kër i pagunin sejnë dhe për Allahun, subhanu wa ta'ala, në uzzimin Allahun, jelle wa ala. Andaj shokëve mine numri i mad. Ishoqvet e Muhamedit sallallahu alei ve sellem, të cilët kanë luftuar ovllazer dhe kanë derdh gjakun për shkak të ozim që na sot e kemi. Kjo nuk është lajtes. Ka ordhën bi skeletin, gjakun, mishin, nderin, pasurinë të Abu Bekrrave radhiyallahu anhum ajma'in, të Omerave, të Osmanave, të Alijave radhiyallahu anhum ajma'in, e gjithë që mund sot i umatit Islam. Në miliardë e gjys njerëz i përkatë në Islam, sa e sa xhamia dhe sa sa minare, e sa e sa ezani thirrët dhe nuk mbet ndoshta ndonjë vend në tokën e Allahut subhanahu wa taala pa ndonjë minutë që nuk thirrët ezani Allahut subhanahu wa taala ku përmendet Muhamedi sallallahu alaihi wa sellem dhe udhëzimi i njerëzve këtu nuk është gratis o vëllezër. Andaj duhet vetë të sim prej lart. Prej të xhallat. Prej talebeve, prej mendimtarëve i Islam, prej tregtarëve musliman për njerëzën e thjeshtë, për njerërave muslimane dhe, gjith. sen, nuk, dhe të gjithë. Dhe dhe soën se nuk këto se ende që ne i posedoim kanë çmimin e vet dhe duhet të nderohemi atë moment kurna, neven nderojn Allahu subhanahu wa taala mat çmimin që e paguim. Neve, na kishte ndëruar Allahu subhanahu wa taala Subh ta në atë moment kurna, do të paguim vështapër çmimin e, edhe kontrata vëllazë ku njeriu lajfit. Edhe largohet, edhe nuk i merre se bëpat, edhe nuk çndron në rrug, dhe nuk është i vetdishim për çmimin që do ta paguim. Befasohet A ka dënim më të keqë se befasia? Ska dënim më të keqë se befasia Ndë veç në ti Kur njëri ju do t'i pagun këto cekë Këto qmime në ditën e gjukimit Zdoher që njëri ju e vanon Veddisimin për qmimin që e pagun Zdoher që e vanon pagesën Do t'a pagun shumë fesh në ditën e gjukimit Andaj u lezër Sahabat e pëton Muhammedin s.a.r.a. Huari i wasallim ishin gjuna qarë dhe ata Bëshin gjuna dhe ata Kishtë i prej sahabëve vëzër që i ka bazi, no. Pse përmendi këto, vle, këto sende vëzër? Nga se në kohën e sotit balafacohemi me një grup të matë të njerëzve të uzumë, kishe. Të cilët dëshjerojnë prej njerëzve të uzumë të jenë njerëzi perfekt, jam perfekcionista. Ndëse perfekt nuk ka asë njani, sahabëve të pejameri sallallaj sallam në mesin e të ty të tëre kishtë e pasë njeri që i ka bazi, no. Madi ka arde ka pranua e zinan të pejameri Po avlezer e ka ditë se ka qmim që du të për pagodit e në gjukimit, e besimtari i vërte që i ka besu allaut, është i gacëm të pagun qmimin në dunja, se kur qështë të rasti i maizit edhe kamidijës. Sahabijë dhe sahabesh, se janë kanë të martumë, kanë bazi na avlezer. Ma ditë martumë, janë kanë. E i drgumi allaut, sërë allaut, që të dy ka më shirua. Ka e, dragume, allaut, wasallim, par që të dy ka bëjë stikfarë. E i drgumi allaut, sërë allaut, ka thonë p Meqençi pendimi i maizeve tisin xhiuti pas ka pasin edhe ka pastru vetën ishte shpërndar në Medinë lekëftum banorët e Madinës e tiç mjaftua. Ja qon sahabijë ozhë nuk matet me ata, sfarvei për ka bó kush është këbe? Nuk është më për këta. Po i dërgoi Allahu sallallahu alejhi ve sellem e ka mat me ata se ky person, ky person është inderuarum te Allahu subhanahu wa taala. Dhe sa ka paguajmë nimet andaj sahabët e kishin pyetë, Muhammed sallallahu alei ve sellem, për kefarehtet, për dënimat që i paguijnë në dhunja. Oi të tregom ia lot, ato të paguon në ditën e gjykimit, sa i dërgoi me Allahu sallallahu alaihi ve sellem, jo s'paguon atje. Ëlëm për atë person, o vëllezër, i cili në dunjë merr hallalluk. Ëlëm për atë person i cili vë detisor për çmimimin që do ta paguon, qoftë në dunjë, qoftë në ditën e gjykimit. Prandaj, Siirja Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, o vëllezër, ka të e bazuar me ata që i ka vë detisor në vazdimësi sahabët. Edhe sahabët më rapa i kanë vë detisor tabi'in. E tabi enti kan vëdësu atba'i tabi'in. Edhe, edhe kështu grupi i ndihmuar, pa laj ndihmuar. Nga ne Allahu subhanahu wa ta'ala do të vazhdojmë në këtë ummet mbrapsht ka vazhduar dhe alla ekziston në tokën e Allahut sot. Alhamdulillah. Ka mesja Allahu ontokë, të cilët ndihmojnë dinë Allahut. Dhe Allahu ka, ka ka garantu për ato njerëz që të ndihmon. Qoftë nëse është me argumente u ndihmon Allahu, qoftë nëse është me shpat, u ndihmon Allahu subhanahu wa ta'ala. Dairi ditë në ditën e kıyametit. Kështu tha i dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Grupi bas imtarsh të shpërndar në tokë në allod, një, në në në Gjëberit, shemi, shem, ne tokena Allah në një rivajet ka ardhur në hadithin e Muad ibn Jabeer dhe hum në Shām yatë në Shām më pak thonim imam nebyui atë të shpërndar në tokë dhe nuk janë vetëm mbietar dhe nuk janë vetëm hoxhallar po ka tregtar po ka edhe pastrus të xhamive po ka edhe njerëz të drejtë po ka njerëz madje kur kush për njerëzve nuk i njeh ato Edhe kështu me radhë, ata janë njerëzit të cilët e kanë kuptuar çmimin që duhet me pagu të paguat te Allahu subhanahu wa taala. Allahu do mëson të dozë me 120 në këtë dhunja. Mos më has në befasira. Edhe Allahu na nderoft neve duke pagu i paguajt çmendë që Allahu subhanahu wa taala ne ka dhënë. Anta Allahu. Si është si është retorika e Allahut? Si Allahu i drejton besimtarve? Apo në Kur'an kemi na edhe forma artistike të drejtimit. Nuk me po këto forma artistike nuk janë kulturë e thjesht, nuk janë ato një dramë Nuk janë të dokumentarë dhe film A janë realitetë prej Allahu të subhenu të da -ra dhëtë realizot Inë Allahu ishtë tëra minë lëmuëminin në enfusahum Muëmualahum Bi enële humu lëgjenne Allahu kablerë prej besimtarë dhe Pasurin edhe shpirtin Pse ka thonë këtu kablerë Dhëtë mundalë pa tjetër Nëtë ofjallë, nëtë retorikë, nëtë monilë Të si Allahu i të jetot besimtarë dhe Allahu i blenë prej në edhe Dhëtë dhëtë na dhëtë me pagujtë Ka pë Fatximin, andaj apo ndonjë tregtar i mirë, ai personi thëlle e din shumë mirë se sa i duhet një biznesi. Sa duhet për ta them, sa duhet për paguajtë, edhe punëtorin sa duhet me paguajtë, dhe jetë edhe fona e definitimin e vetë kësaj ko. Edhe ne kemi traktimin Allahu subhanahu wa taala. Më ndojna që çka shpirt te kena gratës, s'është gratës. Amë ndojna që çka shëndet e kemi gratës, nuk është gratës. Amë ndojm që udhëzimin dhe drejtimin dhe me çengu Ummeti Muhamedi te alayhi aley, salatu wassalam dhe me pretenduaj dhe me dashur me koni për grupin çfatum dhe pala se ndihmu me. A është gratis? Nuk o gratis, o vlasër. Andaj në momentin, dijeni vlasër, në momentin kër njeri nuk vetë disot për qimimin që pagunë. Do të fillon me lejthit, do të fillon me kërku rrugica, djatës dhe majtës, do të fillon me, me kërku vrima, do të fillon me kërkuaja që ka thot popli, rrug të dhive në malë, a ka ndë një rrug të dhive, dikon në e fetfa, dikon. Ka be moshtë. Nuk o mira, o vlasër. Do të mu vetë disu se qimimin du të me paguitë ndasë po mos ta kish paguaj diku çmimin i shkon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e shkon i Jonuses sallallahu alaihi wasallam dini vëllezër Jonusi Jonusi alaihi salatu wassalam Allahu subhanahu wa taala ka çumë botë davet thirrje tek një popull mbi 100000 kanë që në atkoh edhe është so sabri harxhuat miri është larguar sian udhzuë mëse ka hyj Jonusi sallallahu alaihi wasallam janë udhzuë Allahu i ka drejtuar dhe ka paguaj çmimin duke ndejt në barkun e balenës 40. Por si ka harrua Allahu subhanahu wa taala, se Allahu jalla wa ala ka tashërujte të amsonë simin dhe se kjo ka çmim. Kur njeriu nuk e ndejon Allahun jalla, në Uhud, kur ndodhi vrasja e 70 shahidave nga ana e Haridit, mera radiyallahu an, çe pranoi Islamin, kur i vrasja të sahabe e paguën çmimin e dashurisë të unjas. A ndaj ato evlia i ankont Allahu jalla wa ala, me po a kanë qenë të pagabushur mi? A kanë qenë të pagabushëm edhe ne vetë vëllezër, me gjithë hoxhallarë e me gjithë talebe, e me gjithë njerëz që janë prej hoxhallarëve të ummetit islam edhe nëpër burxhe edhe kështu me radh, a janë të pagabushëm të njerëzit u ta paguajë njerëzit çmimin. Edhe ndjekja e argumentit e ka çmimin e vet. Edhe ndjekja e çdo sendi të dunjaj ka çmimin e vet. Edhe dhonia pas dunjës e ka çmimin e vet. Edhe sfullërit në hotbe ka çmimin e vet. Edhe me dal imam, edhe me fol hakun e ka çmimin e vet o vëllezër elenë mund të numërmë me ndalu nga e kisha e ka çmimin e vet. Dhe kështu vëllazër, Allahu subhanahu wa taala ma historin islam e neve na ka mësuar me Kur'anin, me Sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe selem, na ka mësuar se besimtari duhet me e ndëru veten, me e konsideru veten të, të ndëruan për Allahu subhanahu wa taala, në momentin kur derdhjak, në momentin kur plagoset, sikurçi ka thonë i dërguami Allahu sallallahu aleyhi dhe selem rukt Allahu të ka plagosë gishtin qoftë nën anti ila usbu'undumiti وفي سبيل الله ما لقيت تنقية ndryshe vetëm se një gjisht që në rrugën e Allahut i gjacos që rrugën e Allahut i gjacos dhe ngjarjet shumë të cilat ka ndodhur a nuk ja masakruon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Hamzan a nuk kkon Hamza për besimtarëve më të mirë a nuk kkon Hamza burim imoral të sahabët e pe amir sallallahu alaihi wasallam a thubse avron Hamza radhiyallahu an apse e paguyti Hamza ata duke hangr njerëz të mushkrinj A nuk është të kjo të shmim që e paguiti Hamza radiallahu anë A nuk është të kjo të shmim që e paguiti Abdullah ibn Haram i babaj Gjabirit radiallahu anë Dhe mrapa Allahu gjellawala ja pagun me diskat veçant Kën i thap e a meri srallahu alai wa sallim Gjabirit Ja Gjabir, pas më të vjeqara përn Gjabiri dhe i mërzit I ka thunë, o Gjabir, inna allaha kelleme abaka ke kifaha O Gjabir, Allahu ka fol me baban tanë pa perde Me gjith ka fol me perde Allahu ka fol me qatë grupin e veçant pa perde A dini psa vëllazë të pagun të shmimin? A kon plak? A kon sakat? Nuk ka mujt, a ma ka shkuar? Apo, Abdullah i Ibi, ibni ummi me këtumi, muajzini, i dyti pe Ameri sallallahu aleyhi ve sellem, dhe në bedrë, të tja Rasullullah, ta majhune flamurin, unë nuk shah, nuk hiki iq, të pagun të shmimin, vëllazër, kanë qenë të vetëdishëm ata, se duhet me pagun të shmimin, kanë qenë të vetëdishëm, se duhet me pagun të shmimin e u zimit Kë është kuptimi i vërtetë i fes Allahu subhanahu wa taala. E jo sikur ti kuptohet në mënyrë materiale. Edhe sikur ti në përditshmërinë ai shohim edhe untita, Allahu të na vjen neve dhe na nuk paguim kur gjë. Sa para kushton vëllazër ti na shikojmë tash. Sa para kushton uzimja e Allahut. Sa para kushton që nuk je mushrik dhe budist. Sa para kushton me ka njëri zot protest. Sa para kushton njëri me besu kipave. Sa para kushton avllazër mos njëri umacin besimtar mos mekon ateist. Sa pare kushton në vëzër me qenë njëri me printe vetë i afert Sa pare kushton me kon i drejtu më ka kibli allaut Sa pare kushton njëri më pastruhe Sa pare kushton me qenë në sunetin e pe ameri cëllallahu aleyhu sallem A monët më krasu me të holot të dunjasët Mi për materializmi është aje cili Apo jo gratis që i fitoj më sendet për, për diqëmëri që në duke në edhe Edhe haroj në atëshmimin allaut subhanohet e alla Kjo është në kaderi në allaut të cekhtu më vëz dane et në përditshme. Nëse nuk e kuptojnë a jetën këto, dijeni se do të vjen dita, do të më paguajt ato patjetër. Do të vjen dita, do të më paguajt patjetër. Do të vetëdësim patjetër prej Hazallarve deri te Xhamatlia më i vogël e vllazër. Patjetër, në momentin islam do të vjen dita ku duhet muslimanët të musliman paguajt. Ande Allahu Peygamberi sallallahu alaihi wasallam ka paguajt për rrudhimin e vet. A dini sa kanë ditë në Burg? Sallallahu alaihi wasallam zbor me sahabët kto jeni dorsta ngjarje që shumë pak performa da per ližeralta dhe, dhe kështu me radh. 3 vjet sallallahu alaihi wasallam is bashkë me sahabët e vet. Ka qenë i mbyllur. Kan pas embargo. Thot Bilal radiyallahu an kena ngron xhethe si edhe kena ngron sikur si hajn dhijat. Kemi dal jashtë sikur si dalin dhijat. Radiyallahu anhu rda. Nisobuk kenhanger shumë veta. Me atë këu ka qenë shkaku i vdekjes së Hadijit radiyallahu anha. Ka vdek në Shebt. Në Sheben e bu Talibit. Ka pagu sikim. E kanë paguajtur çmimin e udhzimit. Ikë ikan larguar njerëzit, kur i kanë thënë me xhanin budall, kur i kanë thënë se janë smut, kur i kanë thënë se janë meshuruni këmbosher. Edhe ngjashme, e kanë paguajtur çmimin, kur kanë dalë prej vendeve të veta, kur kanë dashur mbi vatan sallallahu alaihi wasallam Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe mbi porta xhakënin atisallahu alaihi wasallam, kanë paguajtur çmimin. Ne këto show-e mblazar, në historinë islamën, çdo gjenerat, ka pas burra muslimanë të cilët e kanë paguajtur udhzimin e muslimanëve dhe fejnë allahut, emanetin allahut me kok ma di allahut gjelloha i ka që u edhe karamete dhe kemi përmenit të në, në, në këtë hytë bëkto ka të regu në gjarjet shum, të shumë të atë imanve të muslimanve të cilët e kanë pagujt dhe kjo kënë derë vëzër për ato njerëzi e lumë për ato njerëzi që dalin ditën e gjikimit për allahut subhanu tala ma atë shmim që kanë pagujt dikush me gjak dikush me lot dikush me, me, me dini vlëzër, vete, e më ndër a di një vëz A mat mat ka ndonjë hoxh maktmat në emër të Islamit Sami Buhariu. Skallës. Nuk mundesh mejit një herë të ulzoom të ahli sunit se ska lexuar një hadith të Buhariut. <coughs> Rahimehullah. Tre veta e kanë thift shpifjen. Inati e ka pas. Hudheliu. Hoxha, ici, ka cin hoxhi Imam Buhariu apo Imam Buhariu ka shkumë me emër dhe me emër me ilm. E kanë thit iftiras se kë thotë se Kurani është i krijuar. Dhe për të kërcit ka vdek Imam Buhariu. Rahimehullah. Në tre veta vetëm xhenazën e kanë fal. Nëse njerëzët kanë menduar sa është e tillë, sikur që sot mendojnë për shumë prej muslimanëve, ndoshta ata çelën rrugën Allah jopin e Allahut dhe hapin shtëtin e vet se janë havariç çdo fjalë. Se janë taktila apo tatill, se janë kështu dhe ashtu ato njerëzi. Ka se paguajnë çmim. Andaj Allahu. Muhamedi sallallahu alei ve sellem ka përment se çka pas formua. ka formuar. Ai aleihi sallatu ve selam ka krijuar çesilli sistemi, i cili sistem vallahi s'ka mundsi të shkatërrohet vetëm derisa vjen Qiameti. Dheri sa të harot edhe prej si përfaqës e tokës nga personi i fundi që edhin fjalin la ilaha illallah formulen islame, formulen e qelë si të gjenetit, atëherë ma do të shkatrohet ki sisteme dhe vjen kiameti Allah të. Edhe vjen kiameti Allah u gjellewala, andaj vëzër, dhe të vendisomi prej sot se ka qmim, edhe pës vëkt në mas qi i falë ka qmim, edhe dherës në qenë dë gjonë ka qmim, edhe uzimi Allah të ka qmim, andaj Allah u gjellewala kur ka folë për njerëzit, çë që e çollojnë dhe e dinë dhe janë të ulzuem dhe janë të drejtuar, ka thonë walladhina jahadū fīnā, la ehdi anhum subulana, me të vërtetë, me të vërtetë na do të ulzojmë në rrugën tonë, do thotë do të do të drejtojmë, do të jenë në hak ato njerëz që bëjnë xhihad në rrugën tonë. Çë sakrifikojnë, ky ayat ka zyrt në Mekka vësar. Ska pas xhihad me shpatat ku. Pra ato njerëz që më së shumti sakrifikojnë, e nuk është e barabartë ai i cili që i lexon 100 libra për një për një temp dhe njëri i një cili një e lexon një, një parathonje. Njoni i cili çoravat, që, që duhet nësta tegla me me vendosn syiza, edhe njoni që s'lexon kurr, nuk janë barabart. Njoni që lufton rrugën e Allahut xhilala për shtetin e Islam, edhe njoni që lufton për të holla, nuk janë barabart. S'mund të konë barabart blekvoterat që luftojnë për para dhe ato që japin shpirtin rrugën e Allahut, s'janë të si barabart ato. S'mund të konë barabart. Edhe ato hargat e blekvoterave në ndonjësi që luftojnë, nuk mund të konë barabart me muhajidat që luftojnë rrugën e Allahut. Me po ata njerëzit që doin më vullzue Ata njerës që falin 5 vakt në mas, ata njerës që Allahu ka dhon e vlad, edhe ato duhet të kujdesin për e vladin, duhet me e ditë pa tjetër se duhet me ndërtu një gjenerat të muslimanve, cila gjenerat do tjetë e vedishme për të shmimin që pagun. Madje do të nderot, madje kur ti kapin, madje kur ti luftoin, madje kur ti bërgosin, të busheshen, jo të mërziten, ta din se kjo është aji momenti inderi që Allahu në pas kanë të runga. Ai momentin derit. E jo vëllezër, sikur që je din, e dinë, në shumicën e rasteve ka, ata e dinë shumë mirë, njerëzit të cilët janë në Hamendia dhe kur ti ndodhin si lloj sende muslimanëve, sende fatkeçi kur janë ndodhin, ata me një herë argumentojnë ata. Ha, kemi thënë në më herët se juve kam undoll ju kjo. Kemi thënë në më herët se kjo ju për atë juve. Dhe kjo është shenjë devijimi të juve, sikur që kanë thënë munafikat në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sikur që kanë thënë munafikat në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a nuk ju thëshni juve mos më dajnë në luftë? Ja ja çka ju ndodhi juve. E për, përgjigje ja, e sahabëve të dit, e Ahmedit sallallahu alajhi wasallam, ato burrat që kanë ditë vërtetën e vëllazëta çmimën që do të be pavojt, kanë thënë: "Hadha ma wa'ada Allahu wa rasuluhu, wa sadaqa Allahu wa rasuluhu." Kat në ka premtu Allahu dhe pejgamberi, kët çmim. <coughs> Sahabot Allahu ze, vallahi nuk kanë luftuar ato me formuar shtet, nëse më kanë valiaj. Nuk, nuk kanë luftuar ato sikur që sot është bën normale me hina për partia dhe me luftu me kon ushtarak partiak dhe me nxjica si vë llogonash edhe Edhe patis kash të ndryshme të njerëzve dhe fotografi, vetëm e vetëm që më marr një drejtori jo, apo se i ksa edhe i asaj, sikurçi kam mësuar njerëz të çështa. Madje më fëtfora, madje më ozal arma, madje më kapuç, madje më mikra, i kam mësuar sure. nga se ato njerëz jo vëllezër soç që, që i sheh. Të devi un nga menaxhi Peygamberi Sallallahu Alaihi Wasallam, a e barti për jashtë sunet Peygamberi Sallallahu Alaihi Wasallam që kanë korrit. Që kanë korrit dhe janë bërë skandalos vetëm e vetëm se nuk e din çmimin e udhëzimit të vëllezër. Andaj kur i gjeni ata në me fetvadorësi pyet, nëse interesosh, çka thoin. Po është më mirë me dhon me me dhon selam polici shqiptar apo me dhon me thon çka ve izrael. Çse vloj përgjigjesh kije, çse mungojnë as Kur'an, as Sunet, as Imam Ahmed, as Dieta, as Kur'kush. Po se ende për dëshmiresë edhe si ngjiri sokakit i ti. Edhe njëri më i, i thjeshtë në ndonjë ajdi. Po përgjigjesh për sokakit. Nuk është përgjigje diçka që në via të quajtur ai asaj generalt e porte muslimanëve, a do mi pas në imamata? A do ne pië vëllazër nga dora e pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam uj? A do ne dhe pa Allahu xhellahu ala të ardhë u të argumento mi me çfarë të thënë se ato burra pas kanë shkuën xhennet? Djeni vëllazër sira, na ka një numër të madh të muslimanëve që ne përkatsohemi këtë këble kanë shkuën në xhennet Allahu xhellahu ala. Sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa shahidat yanbarte te disa shpendëve të xhelbert. Yatiruna fil jannati shatitan na fur jannat. Edhe ushehen atë xhenet. Ata janë xhenet ovllazër. Ata dini ovllazër si e kanë fitu atë? Ata e kanë fitu duke cint vet dhëshën për çmimin që e paguijn. Antaj edhe paska than në momentin e vdekjes kur i ka rosh i gjetan shpirt, fus tu rabbil ka'ba fitova pashazotin e çapas. Fitova pashazotin e çapas çmimin e ka paguajt. Allahu akbar. S'ka aset më mirë se me paguajt njeriu çmimin. Amad duke cint dh, dh, vet dhëshëm, muvaddisua. Me lezu atë hadithe të riyadus salihinit. Me lezu atë hadithe ku anzihet pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem për vepra të mira. Dozënjërin prenë me vetë veprën e vet adekuate ku mund të më shumë të më ndihmua umat i Islam. Ku mund të më ndihmua Muhameditin e selatuen selam, ku mund të më ndihmoj vërtetën, ku mund të më ndihmoj etimet, ku mund të më ndihmoj njerëz të shkelët. Edhe vetëm kështu vëllezër kanë fituar. Duke caktu vetëm vetës çmimën dhe duke thënë vetëm se s'ka gratë sikur xhang në këto njëo. Ende kontra të vëllezër. Mos vetë disimin yon për çmimin që do të ne paguët njeriu. Kjo bie kamot. Kjo bëhet çmimë shumë të lartë. Kjo ja bejt qmi me shumë të latët si kur që i kanë pagu muslimant me masakra Si kur që i kanë ndodh me Srebrenicë Si kur që i kanë ndodh me bërçko Me shumim e paguj Si kur që i kanë shqit që ato njerëzit politikës e kanë shqit Srebrenicë në të vakt E kanë shqit bërçkon E kanë shqit qënë vende E kanë shqit ka langë tu Kanë shqit ka mos vende E kanë shqit khalepin E kanë shqit khalepin E kanë shqit khalepin e shensin jebrud, e shensin shumë brejvendeve, nga sa ta nuk e kanë vendosë shmimin, atë e kanë vendosë shmimin e vetë me qenë, me Bashar Asadi në zbashku në qeveri, janë në opozit. Qa e shmimi? I teneqeve, shmimi i bërlogjeve, shmimi i kanalave, atë e në kanala. Ama shmimi i njerëzve të ndershëm, s'ka mundësi, me qenë zbashku, me një qeveri, të vrasëzve, të tiranve, zullumqarve, ti qendron 160000 njerëz në ministrata apo ato 20000 njerëz në seri këndo Allahu elazër kur njerëzit nuk kanë do një merhet të thart kur luftojnë për me largu një tagot për me për një tagot më të keq këndo sot Allahu elazër andaj dijeni vllazër i çdo njeri që bart pushkë edhe tregon se është rezistues edhe lufto lufttar edhe bart mikër dhe thot Allahu akbar edhe kjo merra në ndjenja dijeni se ka njeri që lufton me largu një tagot me ardje tagut tjetër Allahu na ruaj pa të tjetrave Se si kur ti ndonjallazerna, na na i çetën krije në këto tagut atë artshëm që erdhën. Kur e ndroi një tagut i cili ta kapi gjakin me me kovë, e dikush vjen ta api me pamok. Tagot është i njëjti, zolomtjari është i njëjti. I njëjti është ai. Andaj duhet mu largu prej sa e vllazër. E nuk vetë dhesuaj me paguaj çmimin patjetër. E çmimi vllazëve dijesë mas miri i paguon Allahu xhalla wa wala. Mas miri i paguon Allahu subhanahu wa taala. Në zonjalla na hera dijeni kta. Mosmiri, pagun Allahu subhanahu wa taala. Djeni vëllazër, nuk duhet ummeti islamë ugodit me mosfres, me, me humbje të shpresës dhe mos njohje të as politikës, as të rendit të botës. Djeni vëllazër, sikur e ka pyetur Herakle, mbreti i Bizantit, Abu Sufjanin për luftën që kanë bërë me Muamedin sallallahu alaihi wasallam, ka thënë "Wal harbu beynana wa beynahu sijal". Lufta mes nve dhe atij është vërtet. Rrotull. Her e fitojnë, her na fiton. Kush Ebu Sufjan i kukush i kon I cili ku ka dal prej Të Hirakli i ka than shukve të vet Lekat Umira Emru Ibnu Ebi Kepshe Kan asos puna Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallim Nga se je khafuhu meli ku ben i asfar I frigot mbejti i Bizantit Puna jon shkoj Mi po lufta me kurashitët që kukushis janë kon Pas ka shku vërdal Herat të konfitu e kështë të më raf Si ku që i thojnë disa njerë zisot Ata muslimançë thonë se kanë formuar shtet në ndonjë vend sot, apo ata muslimançë luftojnë Allahut sot me dash të Amerikës me një, një invazion, do ta bëjnë i shkatërron, është vërtetësht. Me dash të Osmanit i shkatrojnë kërc. Me dash. Mirë, po dijeni se ata Osmanët e paguajnë çmimin e vllazër. Ado ato njerëz janë, prej gjakut, mishit, kockit, syve, sikur nuk janë. Edhe ata e paguajnë çmimin, sikur pagu, që duke e paguajë Amerika tash çmimin me krizën botërore që e kanë botë, të invazioneve që ka bërë 2001-shës, edhe deri sot. A do të rrihë. Nga sa ato njerzi ushtarë të cilë ftojnë, ata nuk hajnë bari, as nuk pinë naftë, as nuk i dëjnë vetëm me ujë, por duhet mi paguati dikush. Ato janë çmime shumë të mëdha. Prandaj edhe nuk nuk bëjnë këty lësendësh. Këndaj kjo është realiteti i dunjës sot, nga i cili rar, realitet ankohen vetëm asont, sikurçi është njëri prej tyre krijesori, Barazinski, aty në, në Amerikë është prej vendimtarëve, 90 vjeçar, hebuj polonisësh, që i marrin vendimet me Kissinger dhe të tjerë, thotë Për ai dinamika së sendeve sot ndonjëherë vetë na kanë vështirësi. Për ai dinamika së sendeve shpesh që hecin vetë kanë vështirësi. S'muaj me në mendje dinamika ato vetë dinamika, ato vetë janë ata të cilët e kanë prodhu internetin, vetë janë ata të cilët e kanë krijuar edhe Twitterin edhe Facebook-un edhe shumë rrjetet. Kanë problem vetë ata. S'ka lëndimim rrjetet. A nda vazar? Na mos liman pa qimim, ti të të duhet mbështesës ka çmim, çdo sen ke dunjë. Ti besoj në Allahu Xhejallahu. Ti besin në pejameris, Allah sallem Ti besin në ahiretit Ti tëjna ma shumë e botë në tjetër Ata rëvjen dima Allahu të subhanu e tala Mos lidhmi me sebe pët dunjas Mos lidhmi me emrat dunjas Mos lidhmi me hëgjallar vëthëm Mos lidhmi me të me Me dishka e cila është të klit pasim që o razik Nga se pagu e që dëgja E rusim Allahu në gjëllevarat që Allahu të subhanu e tala Të ta largon nga muslimant Atë haresën e qmimit El usim Allahun Xhelalati Allahu subhanahu wa taala se se rën dunya nuk janë gratës. El usim Allahun Xhelala. Q Allahu subhanahu wa taala musliman te sinjert timleven nje vënt. Q Allahu Xhelalati ngrit ata njerzi. E kurthat armiqve Allahu ti spartallon. Se çdo fitne xine umetit Islam Allahu ta zhduk. E ta bën ibrat. El usim Allahun Xhelala. Q Allahu subhanahu wa taala zumum qart me zvetit e roq. El usim Allahun Xhelalati Allahu Xhelalati bën ibrat me zveti ata. El usim Allahun subhanahu wa taala q Allahu Xhelala te amson ummetit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam tauhidin. Alusim allahum jalla wa alati, allahu subhani talati, abn dhim, islami zha musliman ralikudu tsetiyen, wa salli lahum ala nabiyyina muhammadu, ahtu ta'wanan, ilhamdu lillahi rabbil alameen.